Jak a asi by to dokázal recitovat i z těch knih je řečeno, tému, že má být rovná páteř, má být vzpříjmení, taky všechny ty sochy, tedy indického původu, ne, ne čínské sochy, budy, jsou krásně rovnýma zádama, takže pokud se chceme tomu nějak e, <gled> přiblížit, tak bychom měli do toho trošku se snažit dostat, v růst. To, jsou sochy vody v některých čínských trochu skloněné dopředu. To, do prvn? to nevím, jako jakou on... představu Soucit. Soucit. Se dívá dolů <gled> na nás, který jsme ještě. Obětí různých strastí a nepokoju. Je to tak? Hm? tak? Ta tendence se naklonit na kamen dolů, to jako symbolizuje soustrast, že se dívá na naše mm -hmm. Takže pro tu meditaci Ásána v sedě nějakým ideální je tedy z lotosový set. Když skřížené nohy, tak v každém případě bychom měli mít oporu o ty nohy a sedět e, tak, aby se rovnala páteř už od pánve na těch ramínkách, které vedou od hrbolů sedací kosti na stydkou kost. Protože když sedíme za tím hrbolem, tak máme vlastně podsazenou pánev a ta páteř se zkracuje. Takže vlastně to začínáme rovnat od těch nohou a měli bychom mít tedy pánev vyrovnanou tak, abychom se vlastně jako když trochu přesunuli od těch hrbolů sedacích kostí dopředu. A je to i když sedíte v, v kleku, tak je to stejné. Ono nás to začne jako narovnávat, pokud nemáme nějaké velké blokády někde dál, tak nás to jako narovnává. A ta páteř by měla být tedy obratelná, na, nad obratlem vyrovnaná a vytažená vlastně za hlavou a ta hlava by měla být ve střední poloze. Ani ne dopředu, ani ne úplně jako do zadu padat, měla by být vlastně tady, jak jsou pod, za ušima ty kosti tak lebeční, tak ty by měly jít nahoru. Tohleto, to jako nahoru. Tím, tím ta brada není ani ve předu, ani úplně zasunutá vzadu, což vzniká prostě napětí zbytečný. Ta, vlastně, ta páteř, jak je narovnaná, tak by měla být podepřená těmi svaly sama nedrží jinak, než že tedy je podpírají svaly. A máme vlastně svaly na tom trupu ze předu a ze zadu a vlastně ty řetězce svalové, které tam jsou, tak by měly mít správný směr a tah. Ta páteř se narovnává od pánve směrem nahoru za tou hlavou a, a... tah má být, to už jsem tady myslím trochu říkala, jako směrem ven z těla, takže máme podepřený ty... Co myslíš, ven z těla? ty jako od toho trupu ven. Ne dovnitř, tlačnost. ale ven. A děje se to tím, aby jsme to zapli takhle, tak se to děje tím, že vlastně uděláme úchop rukama i nohama. Mně to připadá podobný, jako když v tom čikungu děláme první pozici, na ty plíce, tak si roztáhneme vlastně ty ruce a máme vlastně citlivý ten slal, ten střed. A vlastně ta ruka je uvolněná a přitom tam proudí ta energie. Je to, je to vlastně jako příprava, že bychom chtěli něco uchopit, by se dalo říct. A podobně by to mohlo být i vlastně v jakékoliv Mudře, nebo jak máte složený ruce, tak máte nějakou asi většinou mudru. A ten podobný pocit, jako máme tady, bychom mohli mít i v těch rukách, jak máme, že tam se nějakým způsobem mění ten tok energie, že tou mudrou. A pocit, jako trošku roztažení toho středu dlaně, ale není tam žádná křeč, je to jenom jako lehce naznačené, jako že chceme něco, jako když se to tam jenom připravuje k tomu pohybu. Není tam nějaký velký napětí, že by nás to pak taky rušilo. A podobně je to i s chodidlem. Že ta, když máme skřížené nohy, já neumím jinak sedět, než že teda si dám ten nejjednodušší set, že si otočím chodidla směrem nahoru. Paty jdou, jako se dávají ke stroku a ta noha by měla být protažená. A zase tou, tou nohou je taky jako úchop. Je to trošku zase podobný, jako když při tom čikunku uh, stojíme a protáhneme ty prsty do dálky a uh, děláme trochu ten opičí uh, úchop, tak je to i v těch chodidlech se to dá tam vlastně naznačit. A pak je opět trošku měst. Těmi nohami. Takový člověk to tak oběl, Ano, třeba by se dalo tak říct. Takže opět vlastně, když uděláme uchop těma nohama, stejně jako těma rukama, tak automaticky jde ten, vlastně ty svaly podpírají páteř, nikoliv že by vysely končetiny na té páteři, ale podpírají a ta páteř se líp zapne. Ono taky vlastně máme určité reflexy, kdy se nám zapínají svaly automaticky. Třeba břišní svaly se zapnou tím, že tlačíme dlaní proti něčemu, tak se břicho prostě zapne. Jo. A to břicho by mělo být zapnuté vlastně, že jo, podpírají nás ty svaly ze předu i ze zadu. Je to, jako kdyby nás v zubní pastu jsme vytlačovali, jo, tu tubu. Tak podobně by nás vlastně ty svaly to měly držet. Tady je taky, taky že ten tah. Ten... Tak, Tadyhle vlastně by to mělo jít na, jako ten tah břišních svalů nahoru. Není to, že potřebujeme mít břišní svaly jako z fitness centra jako čokoládu, teda vyrýsovaný. Ale jde o to, aby celá vlastně ta břišní stěna byla zapnutá. A e, ono je, těch aspektů tam je víc, třeba i to, že e, vlastně máme tři bránice, pánvy, bránice jako a v krku, a ty mají být vlastně rovnoběžně nad sebou. Ty bránice. A když e, není zapnutá ta příšní stěna, tak tam není tlak v tom řeše a e, není kontakt mezi tím pánevním dnem a, a, a tou bránicí a vlastně ta energie tam neproudí, jak by měla. No, takže vlastně ta vyrovnaná páteř má, e, má význam pro to proudění energie a otvírání těch, těch kanálů, které jsou potřeba pro tu vlastně meditaci. No a můžete si představit, že ten tak svalů je tady od té pánve v zádech nahoru na přechod hrudní a bederní páteře a pak se to rozšiřuje jako y do strany. Ty svaly vlastně drží, drží lopatky, lopatka je jenom kost, která je vmezeřená do svalového řetězce. A nemá jako pevný uchycení. že Lopatky bychom měli mít směrem jako ven, roztažený. A ten tak svaluje, až, až vlastně na malíkovou hranu těch rukou. Jo, takže ze zadu je tam takovýhle jako y, který, který podpírá tu páteř zezadu. A ze předu to je podobný, že ty tam vlastně na. V e, stěně máme přímé břišní svaly, šikmé a příčné, tak vlastně ty přímé jdou nahoru a ty šikmé jdou jako zase trochu do strany a jsou e, uchycené zase na ty jednotlivé žebra. Tam jsou takové jako speření svaly serátus, který vlastně rozšiřují zase ten hrudník do strany. Jo? Takže ten hrudník má být, nemá být jako v nádechové pozici, jako ze předu do zadu, široký, ale má být široký, do strany. Jo? Tak. A k tomu postavení hlavy pomáhá ještě kečarí mudrá nebo vlastně pozice jazyka směrem dovnitř do hrdla a to hrdlo rozšířit. Aby se nezastavoval dech tím, že stáhnete krk, ale třeba ta kumbaka, se musí udělat právě s roztaženým krkem, otevřeným krkem, jako třeba chcete říct hmm, hmm, tak tak se to jako roztáhne, ten jazyk se dá, jako sklouzne do toho hrdla a je opřený o tom měkký patro nahoře, tak jako dozadu, takhle jako zasune. Zkuste si to všichni, si to musíme vyzkoušet, jinak to bez té vlastní zkušenosti to nejde. Hmm. Proto se na tu bránu, bohu mi se stává, že keď jsem jako kdyby, A někdy, když to stěhujem, když to uvolní, tak se potom zaším trochu dopredu. Potom se musím nadpravovat. No, stupu, možná, musím že, možná, že uh, jako ta, ten mírný náklon dopředu ani tak nevadí. A když tak se narovnáváme tím, že se jako zase od těch nohou, jo, není to, že to taháme zádama dozadu, ale, ne, jako, v meditaci, ale, ale v té v meditaci, meditaci možná to jako není úplně... Takže málo být uvolněno, to mě může být nějaké napětí. Napětí se tam může asi vytvářet, jako v různých chvílích, jako se tam možná... Se taky někdy, na vytváří na jako někdy vytváří napětí. to no, takový pruh. Ale asi tělo by mělo být uvolněné, jako mělo by to být, to říkala hezký Míša, jako zvenku vlastně podržený a vevnitř, vevnitř měký, ale může se tam třeba v některých... Jako křupová bageta. Křupová eh, Takže ještě zapojit tu kečelí mudru. Ta je, eh, tam je... Eh, vazy jsou připojené na tu prstní kost a když dáme jazyk dolů, tak ta prsní kost vlastně jde taky dolů. Se povolí tadyhle. A zase se vytvoří to ta bránice, která je taková kupole, tak při nádechu jde střed dolů a při výdechu jde zase nahoru. Jo? A Je připojená na žebra a dozadu na páteř. A vlastně měla by být v takovém jako spíšnější pozici, než úplně nahoře, aby byl ten tlak v tom břiše, protože břicho je jako pytel plný vody říct, tak se trochu jako zmáčkne ze zhora a tím jako tak s tím pánemním dnem se dá jako vycítit. Třeba pak ten dech je vnímatelný až na tom pánemním dnu. Jenom tak lehce. že to reaguje při tom nádechový dech. Takže by to mělo být tak jako přiměřeně. Asi rovnou takhle ty tři roviny souladu. Tak si schválně vyzkoušejte. Když si sednete a sednete si s tou pánví překlopenou dozadu, jak, jaký máte pocit v tý páteři? Že to uděláme schválně špatně. Jo? Všichni to udějte schválně dozadu. Ještě dotaz, jak vysoko se má sedět? Já většinou sedím v země Já jsem zvišila, že ty máš vždycky poštář. No, protože nemám ohebný ty, volný ty kyčny. A nemusím sedět na poštář. Nemusíš sedět na polštáři, ale nesmíš mít tu pánev překlopenou dozadu. Musí být směre, jako vyrovnaná ta jo. páteř. To znamená sedět na těch ramínkách. Hmm. Jo? A, ti, e, a musí tam zůstat opora o ty, kyčl, e, o, o ty kolena. Jo. Jo? Takže když si to uděláme špatně, sklání to udělej špatně, tak nemáš oporu hmm. u kolena. Jo? A i když mi dáš ruku, tak ty prsty jsou úplně uvolněné. Hmm. Když to překlopíš správně, tak je tady opora hmm. a úplně uvolní ruce, tak i ty prsty hmm. mají určitý napětí. Jo. Protože vlastně ten organismus je propojený celý. A na těch, vlastně v těch kloubech jsou, uh, říct, uh, místa, hlubokého čítí toho vnitřního organismu, pro srdce tam je. A je to signál do centrální nervové soustavy, že sedíme. Když si sedneme na ty ramínka sedacích kostí, tak to tomu tělu říká sedím. A tím pádem to narovnává tu páteř jako sama. Jo? My máme v sobě ty napřímovací vzorce všichni. Všichni jsme do jednoho roka života se postavili na nohy a začali chodit. To máme vlastně v tom vývoji všichni v sobě zakódovaní. Ale potom kultura, rodinné prostředí, zvyky nás formují dál a je to podobné, jak s tím vědomím, prostě to formuje i celé to tělo. A my pak ty přirozené vzorce na to napřimování máme překrytý nějakým jiným zvykem. A je potřeba tam startovat vlastně ty signály, to uchopit rukou, nohou, i těmi ústy. Vlastně to, je, to jsou ty podněty, které napřimují páteř tomu malému dítěti, který udělá tu oporu pro to, aby se mohlo začít otáčet. je mlíko, tak vlastně se vytváří něco jako také čary mudra jazyk jde do krku a vytváří se podtlak. A to je první formování toho, toho organismu, toho dítěte. Jo, že se začne předozadně zapínat ten trup a narovnávat páteř od zhora, od té hlavy. A pak chodí všude hlavičkou dopředu, něco chce uchopit, pusou, rukama a za těma rukama jde celé to tělo. Pokud jste přebalovali malý dítě, který nechce se přebalit, tak víte, co je to za sílu. Neudrží dospělý člověk to dítě, protože se efektivně pohybuje. Jo? On se umí opřít o ty nohy, o ty ruce. A my to v sobě máme, ale máme to překryté. Takže je potřeba to třeba trénovat trošku intenzivněji, jsou na to i cviky. Leže, vlastně napodobují se ty dětské pozice a dostáváme se postupně k těm správným vzorcům, aby jsme se narovnali. Protože to tělo, říká Bante je proces a dá se formovat. To, co máme dneska, není tělo, které budeme mít zítra. A dále. Takže jako je to i tím cvičením se dá věci, pokud to není už nám nenaroste noha, že jo? nebo pokud máme něco, nějaký těžký poškození, tak se úplně nedá, ale jinak je to, jsou to měkké tkáně a vlastně z velké části koordinace svalová to, jak máme postavenou páteř. Takže neefektivní je, když sedíme takhle, tak i myslím ten vnitřní pocit je úplně jiný, než a pokud chceme dělou mysl, tak potřebujeme tu páteř narovnanou. Nejo? Takže si dát pozor na to, abychom seděli tedy na těch ramínkách, měli oporu o nohy. A když máte zvednutou tu nohu, pokud to někdo zvedá takhle, tak aby nebyla, ten kotník nebyl prolomený. Buď ta noha takhle, aby nebyla prolomená. A nebo takhle, aby to nebylo. Takhle, tak jako musí být... To no. je dobře nebo není dobře? Takhle. No, ona... Ona prostě musí být jako v jedné lince. Abyste měli měl takhle ohnutí. Tohle je špatně, tenhle ten... No, nemá tam být žádný úhel. Jako. Mm -hmm. Protože nám to pak blokuje dýchání na té jedné straně a když runi, okřil, jo, Aču, si ho neopšu, tak už si jo. to vyrovnalo asi. Jo. No, no. No, takže, jako to, kdo dělá lotos a udělá to, jako že tadyhle má vohnutou tu nohu, takhle, a není to v jedné rovině, ten kotník v jedné lince, tak si blokuje pak na té straně vlastně dýchání. Co se dá i vyzkoušet, když si to tam jako vohnete špatně. Nebo když to někdo dělá takhle, jako, že si dá nohu takhle, to taky. Jo, ti to na jedné straně nedýchá. Jo, Takže. jo. Takže. Takhle, jo. No Nebo ne? Jo, a musíš to cítit, jestli ty ty strany, jako jestli, jestli ti to dýchá v pořádku. Protože na dechu se dá vlastně, dech souvisí s postavením toho těla a máme dýchat těch žebrech jako do strany. Ten dechový pohyb má být do strany. A pocit, že teda ty břišní svaly nás podpírají ve předu, to jde nahoru. Když má omína pravý klb. Pravý klop má omína většinou. Mm -hmm. Dá se nějaká manipulace s opravou nohou, aby si pomohl. Když má většinou pravý klb tak, to, zlep, je, to, je to možná z toho, že ti ujíždí ten bok takhle do, na tuhle stranu, to potřeba podepřít. A tadyhle tady je kvadrátu lomborum, který má zapínat směrem nahoru tenhle sval na ty žebrade tady. Takže? No tak to jenom, že se to musí zapnout uhum. ten sval. <laughs> Zapíná. <laughs> no a jako v té pozici tato ruka aby byla, aby vlastně ty svaly byly až sem opnutý. A on, když tu ruku takhle si po, jako chytne to koleno, tak podle mě nemůže tu malíkovou hranu nemůže dodržet ten pokyn tvůj, on by měl otočit nahoru, aby jinak tu malíková hrana se neaktivuje, ne? Myslím, že při tomhle pohybu takhle, když chytí poleno z vrchu, kdyby to ho, chytil takhle, tak se... Jsem... Je tam jako tou rukou pohyb jako za tím malíčkem, jako kdybych chtěl udělat tohleto. Takhle, držet. To je to... neobyklý, tak, to jsem nikdo neviděl, takovýhle úchyb nohy na A žádný... A to má? Dávna co... nemá... socha to, to nemá takhle chytel. <laughs> Ale ono totiž je, taky záleží na těch tělesných proporcích. Někdo má dlouhé ruce a bez problémů je může mít takhle. Ale kdo má krátké ruce, tak má problém v tom, že se takhle začne pohybovat. A ty, ty ruce prostě nevždycky jsou úplně ne, rovněž, že kde jich mám do tak, aby to tělo no, dát, prostě no. rovněž je to potřeba, aby máte to vnímání vnitřní, no. tak je, je to je o tom že no, no, To, to, to místo není tak důležitý, důležitý je ten pocit, že člověk je jakoby podporován no, těma rukama, ten přímý postoj. Když otočím dlaně dolů, tak není možný, Jít do Malíkový hrany, to já jsem úplně závodčů. A když, když dám dlaně nahoru, tak jo. Ty, prosím, tě máš lopatky u sebe. No. Takže ty ten pocit vůbec nemůžeš. Já mám pocit, neříkej <laughs> mi, nemáš, že nemám pocit. No, no. Ty, protože nemáš, nemáš v oporu v ruce vůbec žádnou. Ty se narovnáváš tím, že dáš lopatky k sobě. No, ale, ale cítím, co mi dělají ruce, ne? No, se, ale máš vypadlej serátus. To je, to je možný. Ve no, to No, od té doby to mám a vůbec to neto, no. No, <laughs> si dělá do